El barri de la Trinitat Vella cada vegada té més equipaments i es va donant a conèixer la resta de la ciutat. Ahí es va inaugurar el nou centre cultural Federica Montseny, que acollirà en un futur l'espai d'informació del Museu d'Història de Barcelona, Casa de l'Aigua, dedicat a explicar l'abastament d'aigües a la ciutat. Amb aquest nou equipament, els veïns i veïnes de la Trinitat Vella guanyem un nou espai cultural, social i educatiu. Per celebrar-ho es va fer una jornada de portes obertes del nou centre amb animació infantil i una degustació de coques del forn de la Trinitat. Una vintena de joves de la Trinitat Vella han treballat durant un any en la rehabilitació de la Casa del Guarda del Parc de les Aigües, la gran zona verda d'aquest barri de Sant Andreu. Ara l'edifici s'ha reconvertit en una de les seus del Museu d'Història de Barcelona que servirà per explicar la història del subministrament d'aigua a la capital catalana. La remodelació, tant interior com exterior, s'ha portat a terme mitjançant un taller ocupacional de Barcelona Activa, sufregat en fons del Pla de Barris de la Trinitat Vella. L'operació també ha inclòs la millora dels accessos a l'edifici, fins ara molt deficients. Mentrestant, a la mateixa hora, hi havia una manifestació a la plaça de la Trinitat en contra de les drogues al barri. Alguns dels manifestants es van acostar a la inauguració del nou centre de l'Aigua per donar a conèixer el seu malestar per com viuen el tema de la droga en aquest barri. És a dir, que els dos actes previstos van tenir un punt de trobada. Calcom que no va satisfer massa els que inauguraven el nou centre cultural de la Trinitat. D'aquesta manera, començem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la l'AFM, això és tot un poble, aquí us parla i acompanya en Jordi Garcia. Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia. Doncs avui en el nostre programa tenim en Xavier Álvarez de les vies de so, també tenim a davant meu a la Cristina Suini, molt bon dia. Hola, bon dia. I ara la Mireia Gutiérrez, molt bon dia també. Bon dia. Doncs com ja sabeu, tot un poble és el magazín informatiu d'aquesta casa, un programa que s'emet cada dia de dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 4 de la tarda. Per tant, bon dia, benvinguts, benvingudes, coneguem quins són els titulars a dia d'avui. Doncs comencem parlant precisament d'això que us estàvem comentant i és que ahir es va inaugurar el Centre Cultural Federica Montseny a la Casa de les Aigües. La Casa del Guarda ha estat rehabilitada i es convertirà en el nou Centre Cultural Federica Montseny que acollirà un futur l'espai d'informació del Museu d'Història de Barcelona, Casa de l'Aigua, dedicat a explicar l'abastament d'aigües de la ciutat. Amb aquest nou equipament, els veïns i veïnes de la Trinitat Vella guanyem un nou espai cultural, social i educatiu.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 amb animació infantil i una degustació de coques del forn de la Trinitat. La iniciativa vol projectar el barri de la Trinitat Vella i el districte de Sant Andreu, a partir de la difusió de la història de l'aigua que forma part del seu patrimoni cultural, històric i paisagístic. Així mateix, també hem volgut recuperar la memòria del parc de la Casa de les Aigües i vetllar per la conservació dels seus edificis. Avui parlarem amb el director del Museu d'Història de la Ciutat, el senyor Joan Roca, que ens explicarà el perquè d'aquest Museu de l'Aigua. I més coses, ahir es va posar a punt final a la Setmana de Formació i Espectacles Scènic 7 de Teatre al Centre Cívic del Bon Pastor. Set de Teatre va ser fins a ahir el marc per potenciar la formació escènica mitjançant els tallers intensius portats a terme per professionals del medi artístic, adreçats d'una banda a col·lectius juvenils i de l'altra al públic interessat en especialitzar-se en branques concretes dins el món de les arts escèniques. Set de teatre és organitzat per l'entitat de la Trinitat Vella, la Jarra Azul. Avui tindrem l'oportunitat de parlar amb la Marina Guard, responsable d'aquest cicle de formació, que ens farà un balanç de com ha anat aquesta setmana de formació escènica. I on ha dit que demà es posen en marxa les obres de l'ESEM, taller de músics al Centre Cultural Can Fabra. El proper curs, 2011-2012, del Grau Superior de Música que imparteix el taller de músic, s'iniciarà ja a les noves instal·lacions a Can Fabra. És per aquest motiu que demà, dos quarts d'una del migdia, a l'Auditori del Centre Cultural Can Fabra es farà la presentació d'inici d'obres de l'Escola Superior d'Estudis Musicals en què intervindran Lluís Cabrera, president de la Fundació Taller de Músics, Blanca Gallo, directora de la SEM Taller de Músics, Jaume Miquel, representant de l'obra social La Caixa, Gemma Montbrú, regidora del districte de Sant Andreu, Jordi Martí, delegat de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, Miquel García, director de centres concertats i centres privats de la Generalitat i l'arquitecte del projecte, Pablo Serrano L'Ordui, que explicarà com ha plantejat la remodelació sobre l'espai. Aquest acte comptarà amb les actuacions de l'original jazz orquestra del Taller de Músics, dirigit per David Pastor, la jove Big Band Tema, dirigit per Vicenç Martín, percussions, dirigit per Alberto Cabello i la banda èria, dirigida per Xavier Maristany. Al final de l'acte s'oferirà un aperitiu als assistents. I continuem repassant algunes de les informacions que ens porten ara a parlar de la nova escola Brasol de la Fabra i Coats, que es dirà finalment l'afiladora. Per tal de batejar el nou centre, s'impulsa un procés participatiu per a donar a conèixer la rehabilitació del recinte i engrescar la ciutadania a participar en el nom futur d'aquest nou i necessari equipament educatiu. El total de vots van ser 413, amb 410 vàlids i 3 de nuls. La proposta de la filadora va obtenir-ne 250 i 157 la del La inauguració de l'escola és prevista per l'1 de gener de 2012 i n'acollirà nou grups amb capacitat per a 119 nenes i nens. El recinte de la Fabra i Coats ha de mantenir la seva capacitat en els propers anys d'obrir-se al barri, i el districte, sense perdre la seva condició de recinte, boi oferint tot de propostes culturals, educatives i d'habitatge, entre d'altres. També hem de dir que dimecres es farà la sessió informativa del Pla d'Instal·lació de Sensors i Rehabilitació del Barri del Bon Pastor. Aquest dimecres hi haurà una sessió informativa adreçada a tots els veïns del barri interessats a conèixer el Pla d'Instal·lació de Sensors i de Rehabilitació del Barri del Bon Pastor. L'acte es farà a partir de les 7 de la tarda a la sala d'actes del Centre Cívic del Bon Pastor al carrer Robert Gerhard 34. I hem de dir que sí, a... doncs, si el que es fèiem a la Fabericoats és a, doncs, buscar un nom per la seva escola, també hem de dir que s'ha buscat un nom per la nova escola Bressol del barri de Naves. Els noms proposats són Arrels de Colors i els Patufets de Naves. Arrels de Colors és un nom en què conviuen el punt de partida, les arrels, la diversitat i els colors. En moments d'intolerància i exclusió manifesta un desig d'igualtat des dels primers moments de socialització. Els patofets de Naves és un nom tradicional al referir-se als més petits però amb connotacions territorials. Pretén reivindicar la pertinença a un barri amb una història curta però amb un llarg futur per davant l'Escola Bressol de les antigues casernes de Navas tindrà 6 grups d'infants, amb una capacitat de 81 places, és a dir, un grup d'infants de 4 a 12 mesos, que serà de 7 infants, dos grups d'1 a 2 anys, amb 10 infants per grup, i tres grups de 2 a 3 anys, amb 18 infants per grup. Molt bé, i acabarem dient que la Sant Andreu ja es va presentar el seu segon CD-DVD, que porta el nom de Lleis volum 2. La formació de l'Escola Municipal de Música de Sant Andreu presentarà el seu segon disc aquest dimecres al Centre Cultural Can Fabra a les 7 de la tarda. La presentació consistirà en un petit concert en el qual la Sant Andreu Jazz Band oferirà un tast del contingut del nou CD. La Sant Andreu Jazz Band dirigida per Joan Chamorro és una formació de l'Escola Municipal de Música de Sant Andreu que es va estrenar oficialment l'any 2006 al Festival Internacional de Jazz de Terrassa en l'apartat de Jazz Jove. Aquel mateix any van tocar la primera edició del jazz clàssic Non Stop, creat per la Fundació Catalana per la Preservació del Jazz Clàssic, durant l'any 2010 han realitzat més de 25 concerts, entre els quals cal destacar el de festivals de jazz com el de Girona, Sant Pol, Premià de Adal, Platja d'Aro i juntament amb l'Àloc Motora Negra i la Barcelona Jazz Orquesta, van fer el concert del tancament del Festival de Jazz de Barcelona al Palau de la Música en un espectacle tres Big Bands tres Generacions. L'acte comptar amb la participació de Ricard Gili, director de l'Àloc Motora Negra i fundador de la Fundació Jazz Class. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui. El que fem ara mateix serà una petita pausa, farem uns minuts musicals per després tornar amb més informació en aquest programa. Això serà d'aquí uns moments. Mai no és prou tant tard, tard, tard, tard, per molt que arribi Tard, tar, tar. Sempre hi haurà una esperança sota el cel. Un temps d'arribar i un temps per partir. Un temps per sembrar first <laughs> del 91.6 de la EFM Escoltes tot un poble a Radio Trinitat Vella Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui i hem de que, tal i com començàvem amb el nostre programa, ahir es va inaugurar el Centre Cultural Frederica Montseny a la Casa de les Aigües i per parlar-nos tenim a l'altra banda del fil telefònic el senyor Joan Roca que és director del Museu d'Història de la Ciutat. Molt bon dia. Bon dia. Doncs ens agradaria saber en primer lloc quina funció tindrà aquest Centre Frederica Montseny. Veure, el centre Federica Montseny eh, aplega dues coses. Per un costat hi ha eh, unitats del barri que hi tenen la seva seu i que donen dinàmica i impuls a aquest centre cultural. I uh -huh. per l'altre costat allotja també el punt d'informació de MUVA Casa de l'Aigua, la seu del Museu d'Història de Barcelona, Trinitat Vella, uh -huh. que permetrà explicar la història de l'aigua a la ciutat. Molt bé. <ríe> o sí sigui que tindrem un nou centre d'un espai cultural, social, educatiu, tot això és el que es, es, es, es farà en aquest centre cultural Frederica Montseny. Diguem-ne que és un espai ben aprofitat dins d'un projecte més ampli i que el fet de tenir un punt d'informació de la Casa de l'Aigua i poder des d'allà rebre la gent i després anar a l'altre edifici del costat, que és tot el complex subterrani de l'estació de bombeig, Eh, permet doncs, ajuntar això, aquesta perspectiva cultural del conjunt de la ciutat amb una activitat més vinculada a la vida diària de Trinitat Vella. I el Museu d'Història de Barcelona, que és el que realitzarà en aquest centre? Per començar, cal dir que demà, eh, dimarts a les 7 de la tarda, s'obre l'exposició La revolució de l'aigua al Sol del Tinell, que permetrà no només plantejar una història del proviment d'aigua al llarg del temps i del desguàs al llarg del temps a Barcelona, sinó que també permetrà que tots aquests materials, a l'aterrador siguin reinstal·lats a la casa de l'aigua de Tiritat Vella i permetin des d'un punt que és clau, perquè per Tiritat Vella per aquell àrea ja ha passat sempre, des dels romans fins ara, tots els proviviments d'aigua que venien de, del Besòs i del Ter i allà, explicar aquesta visió de tot Barcelona des del proveiment d'aigua i el desguàs. Això vol dir que hi haurà molt de contacte entre el que és la Trinitat Vella, el seu barri i el nou centre de, del Museu d'Història de la ciutat. Diguem-ne que des de l'àrea de Trinitat Vella, efectivament, hi ha tota una visió de conjunt de la ciutat que eh, podrà ser a la Casa de l'Aigua i que el que s'ha obert actualment permetrà lligar-ho no només amb els ciutadans i turistes que els interessi veure, doncs com s'ha produït aquest produïment al llarg del temps, sinó també relligar-ho amb la vida més diària dels eh, habitants de Trinitat Vella i de les seves entitats. Uh -huh. I quin és el motiu per al qual doncs, ara s'exposa la història de l'aigua? A veure, eh, la història de l'aigua, dins de l'explicació de la ciutat de Barcelona, eh, sempre eh, l'aigua és una qüestió fonamental, o sigui, qualsevol gran assentiment humà en dues qüestions claus, eh, inalúdic, Una és l'aigua i l'altra és el treball. Uh -huh. És evidentment, cal uh, els aliments i, sí. i cal produir alguna cosa per aconseguir-los, no? Doncs bé, uh, aquesta explicació de l'aigua era una qüestió molt important, més encara en uns moments en els quals hi ha un canvi de model, uh -huh. oi? Sí, a mitjan segle XIX va començar el model d'aigua per bombeig, amb dipòsits que permetessin la pressió suficient per atendre tota la ciutat, va començar el moment en el qual calia molta aigua per, perquè, si no, les aigües fecals, les del vàter, per entendre'ns, no circulaven per les clavegueres. Uh -huh. Ara, cent anys després, ens estem plantejant eh, nous models que permetin fer el mateix, però amb menys recursos hídrics. O sigui, uh -huh. Allò que se'n diu un model més sostenible. Doncs quan s'està pensant en fer el mateix d'una altra manera és bo tenir aquesta perspectiva històrica. Molt bé. I el motiu pel qual s'ha triat aquest edifici de la Casa de les Aigües per ubicar el nou centre Federica Montseny? Doncs jo diria que obeeix a la iniciativa que ha liderat el districte de Sant Andreu uh -huh. de relligar el que és el dia a dia d'aquest barri amb les uh -huh. seves entitats i amb les seves peculiaritats amb un objectiu que és posar un patrimoni a l'abast de tota la ciutat. I aquest objectiu, a més a més, en el futur és un projecte més ampli en el qual també hi ha implicats, perquè la Casa de l'Aigua està connectada subterràniament a la de Sant Andreu amb el de Nou Barris, que eren els dipòsits, hi al districte de Nou Barris i hi haurà el sector de medi ambient, o sigui, hi ha diferents sectors eh, de, de l'administració de la ciutat implicats en el projecte. I de moment aquesta és la punta de llança. El que sí que hem de dir que el rec el passava per aquí, no? Bé, eh, una importància. i abans, o sigui, l'aquaducte romà aquell que es poden veure arcs a la plaça 8 de, maig, perdó, 8 de març, que és uh -huh. ja el que tot el carrer Durán i Bàs, el nom li posen ara, i aquell tram d'aquaducte que hi ha reconstruït a l'Avinguda Catedral, aquella arcada que tothom ha vist, aquell uh -huh. aquaducte naixia aquí. Hi havia unes fonts aquí, vora el Besòs que la proveïen i la conducció, que era subterrània perquè doncs, quan no havia de ser espectacular també la feien subterrània, passava per on després es va fer el rec al segle X, sembla que van començar a plantejar el rec per proveir els molins del Comte, per això es deia rec comptal uh -huh. i eh, també és l'àrea on eh, quan comencen les necessitats de la ciutat industrial, doncs les aigües de Moncada troben el seu camí i és l'espai on, després de l'epidèmia de tifos de 1914, l'Ajuntament intenta crear aquest nou sistema amb el bombeig que, que, bueno, que incorpora aquesta casa de l'aigua. Uh -huh. I és també per aquí on, molt més recentment, eh, la societat d'aigües de Barcelona, actualment atiu Aigües de Barcelona, està fent encara avui la connexió Ter Llobregat amb el túnel en construcció. Per tant, hi ha tota una història de 2.000 anys de d'aproviment d'aigua a la ciutat que té aquí un punt neuràlgic. Uh -huh. I tota aquesta història la podrem conèixer a través d'una exposició que es presenta demà al Saló del Tinell i que eh, doncs porta el nom de la revolució de l'aigua a Barcelona, aigua corrent i ciutat moderna. Exactament. Uh -huh. Molt bé, doncs esperem que aquesta exposició també tingui molt d'èxit i que doncs, amb, amb, la nova, amb, la nova, amb el nou centre cultural Federica Montseny i aquesta exposició donem doncs, a conèixer la importància de l'aigua a tots els barcelonins i a tots els andreuencs. Moltes gràcies. D'acord, doncs moltíssimes gràcies al senyor Joan Roca, director del Museu d'Història de la Ciutat, que avui heu volgut parlar amb nosaltres i explicar doncs, aquesta anècdota de, de la Casa de les Aigües, i també i, de, i també d'aquesta exposició que es portarà a terme a partir de demà al Saló del Tinei. Aprofito per dir, per acabar, que el Museu d'Història de Barcelona, el MUVA, diguem-ne, uh -huh. eh, us convida tots eh, demà a la tarda a treuècs i a Trauenques, precisament perquè serà tot un projecte que després vindrà cap, a, cap aquí cap a fi i Molt bé, doncs moltíssimes gràcies senyor Joan Roca i esperem doncs que vagi tot molt bé esperem Vinga, moltíssimes gràcies. Deu, deu. Adéu, bon dia. Molt bé, doncs acabem de presentar el que serà l'exposició que demà podreu gaudir al Saló del Tiner, en concret a la Sala Martí a la plaça del, del Rei, doncs en què podrem conèixer doncs la història i la revolució de l'aigua a Barcelona i hem de dir que doncs, el senyor Roca hi serà present, també hi serà el senyor Jordi Martí, que és delegat de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, i, les, i el senyor Manel Guàrdia, que és comissari d'aquesta exposició que precisament es presenta demà. Doncs a eh, nosaltres el que farem ara mateix serà una petita pausa per escoltar una mica de música, però no marxeu perquè tenim moltíssimes coses encara a informar-vos a, a dia d'avui en aquest programa. Per exemple, un dels temes importants i que es va tancar ahir és el, la setmana de formació i espectacle escènics de teatre que es va realitzar al Centre Cívic del Bon Pastor a través de l'entitat La Carra tal i com hem dit al principi, al començar el nostre programa doncs la Jarratul és una entitat escènica, una, una entitat teatral que pertany i que va néixer a la Trinitat Vella també. per tant, doncs, eh, això, aprofitar aquest moment per felicitar-los també per, la, per aquesta iniciativa que arriba ja a la, a la seva setena edició i que evidentment doncs, eh, des d'aquí, doncs, eh, això, felicitar-los doncs això serà d'aquí uns moments Ara el que farem serà una petita pausa Escoltarem una mica de música i tornem tot seguit Fins ara He vist una llum Que t'envolta Però tu no la veus La música sona la música dels estels Amor, amor Llevat-se ja Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble, a Radio Trinitat Vella. Doncs tal com hem dit, en comença el programa. Ahir s'ha posat punt final a la setmana de formació i espectacle escènic 7 de teatre al Centre Cívic del Bon Pastor. I per parlar-ne tenim a la Marina Guar, que és una de les responsables de l'entitat La Jarratul. Hola, molt bon dia. Bon dia. Doncs explica'ns, com va anar aquesta setmana de formació? Quanta gent va participar? Aquest, cap de setmana teníem dos tallers un d'Esgrima i l'altre de multimèdia aplicada al teatre mm. i la veritat és que molt bé perquè en conjunt igual érem unes 25 persones uh -huh, déu nhi mm. Sí, sí I així com, com la setmana com, com ha anat? La setmana bé, molt bé hem tingut la participació de, de molts instituts del districte hem passat pel Institut de Bon Pastor doncs, igual un total de 200 alumnes uh -huh. i de diferents instituts i, i amb la companyia Impacte Teatre hem assistent un taller de, de, de teatre de l'oprimit que valorem molt positivament i hem ofert un espectacle d'aquesta companyia, el jo també, Planxo, el divendres que on uh -huh. va venir bastanta gent també i valorem per això molt positivament aquesta setmana. Això vol dir que els alumnes de Sant Andreu estan molt interessats en el que és el teatre, no? Sí, jo crec que sí, que aquesta setmana té una bona acollida per part dels instituts i els alumnes que venen en repeteixen després i s'ho passen molt bé perquè és una cosa diferent i que jo crec que el servei també per la seva formació molt molts aspectes. Uh -huh. Perquè aquesta ja és la vuitena edició que es feia, sí, no? Sí, sí, la vuitena. O sigui que s'està arribant doncs, a assolir doncs, el que vosaltres volíeu, no? Bé, de mica en mica el projecte i cada any intentem fer per millorar i proposar coses noves, però és un projecte que ja es coneix a nivell de districte i que ja li sona als instituts amb els que s'entem, la gent que rep la publicitat per apuntes als i tot això. Uh -huh. I la gent, vosaltres teniu eh, doncs, contacte amb, el, amb els joves que, que, form, que us venen, a, formar, bé, que venen a, a, a participar del set de teatre? Uh, veieu que hi ha diferències entre la gent que està interessada i la, i la gent doncs, que no, potser no està tan interessada? No? Bé, nosaltres, eh, hi ha molts alumnes que ven als llocs de teatre que formen part també de, de grups de teatre en, en els seus instituts uh -huh. i això, llavors, fa que també que la gent que estigui en aquest projecte ja, vull dir, ja tingui un interès especial en el teatre però també hi ha gent que no, que no està ficada en res del món del teatre i que també s'ho passa... Ho molt bé, jo crec que, bueno, que uh -huh. poden venir gent de, de les dues bandes i que, i que pot funcionar també per tothom. Que és una manera de descobrir una novetat o coses noves. No? Sí, sí, sí, sí, sí per tots els públics no fa falta que ja estiguis ficat en aquest tema. Uh -huh. Perquè heu portat a terme diversos tallers, no?, en aquest set de teatre. Sí, hem fet un taller d'esgrima, de, de un taller d'antimèdia... Teníem un taller també d'ombres cineses i uh -huh. després el taller de, de, de, dels instituts, que era de, de teatre, de l'Optimit, de teatre d'acció social. Uh -huh. És a dir, que el, ara el que esteu esperant és arribar a la novena edició, no? Ja? Exacte, ja pensant que ara l'any que ve en què, en què farem, en proposar els tallers i, i nous espectacles per continuar portant públic aquí. Uh -huh. Doncs esperem que aquest set de teatre continuï doncs, amb aquesta intenció de formar a la gent que, que s'interessa una mica pel, per l'espectacle escènic. D'acord, moltes gràcies. Doncs Marina Guarra, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada, i hem de dir que la Jarrazul és una entitat molt vinculada a la Trinitat Vella. Sí, sí, sí exacte, tenim la seu allà i fem totes activitats en aquest barri. Perquè durant la resta d'any quines activitats realitzeu? Tenim dos grups de teatre d'adults que, que s'assagin allà al centre cívic de Trinitat d'ella. Uh -huh. Tenim també un projecte per joves que és el formular que els fem a, finals, a final de curs, al juny, que, que els joves als grups de teatre d'instituts passin pel centre cívic a representar les seves obres o els seus espectacles de dansa. Uh -huh. Després també tenim un concurs literari que és un premi dramatúrgic que, que fem i després <coughs> també tenim el Festival de Automatricions d'Ector Magus eh? uh -huh. que fem el Junts també Molt bé. El que sí que hem de dir és que aquest any s'ha celebrat al Centre Cívic del Bon Pastor El Set de Teatre uh -huh. El Set sí. de Teatre Heu vist alguna diferència entre en el moment en què ho fèieu des de, des de Can Fabra o el moment en què heu fet ara des del Centre Cívic del Bon Pastor La veritat és que no, perquè allà també tenen espais disponibles que ens han anat molt bé jo crec uh -huh. que Can Fabra es coneix més i per tothom és més fàcil d'arribar-hi però les instal·lacions que disposem al centre cílic de bon Pastor també ens han servit aquesta vegada uh -huh. llavors, bueno, a nivell de realització no hi ha hagut cap problema, no sé si de cara al públic que ve eh, això és, no sé, si va tenir més reticències però no ho sé, nosaltres a nivell de participació i tot això ho valorem ho ho igual que l'any passat mhm uh -huh. Molt bé. Doncs Marina Guà, responsable d'aquest cicle de formació, doncs moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada. i ja saps que estem en contacte perquè també ens interessa doncs, diferents actes i activitats que aneu portant a terme des de la Jarratul. De qual cosa doncs, ja anirem parlant. D'acord, moltes gràcies. D'acord, doncs molt, moltes gràcies a tu. Adéu. Doncs nosaltres continuem amb el nostre programa. d'avui ens queden doncs, uns quants minuts encara per mm, gaudir de la vostra presència i que vosaltres gaudiu de la nostra. Una qual cosa doncs encara tenim programa per endavant, això serà d'aquí uns minuts després d'escoltar aquesta música que ara mateix entrem. Busca el centre dins del teu cap Puigser. ondeo com jovent que but Per què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble. Continuem amb el nostre programa d'avui. Tenim a l'altra banda del fil telefònic el nostre company d'esports, en Pol Gustem. Hola, molt bon dia. Hola, bon dia, Jordi. Doncs explica'ns, finalment sembla ser que vam guanyar, no? Dos a un. Exactament, dos a un. Però pintava malament, eh? Primer era meitat complicada. Sí, sí. S'ha posat per davant el, el tarol i a Sant Andreu li costava bastant crear joc, però és una meitat molt, molt bona del conjunt quadribarrat, sobretot amb un gran, amb un gran David Llobet, que és un d'aquests homes que al principi doncs, no, no acabaven d'entrar a l'alineació, li costava ser protagonista, doncs ara s'ha de una oportunitat i l'està aprofitant. Va marcar els dos gols Llobet i va remuntar el partit dos a un i tres punts que eren, vaja, vitals, perquè per continuar somiant amb aquest quart lloc o fins i tot en tercer que donaria lloc en aquests playoffs descents que tenim moltes ganes de, de viure i de poder explicar per Ràdio Tenerifella, no? Uh -huh. eh, ens posem en 43 punts, sí. eh, a més, retenem no distàncies amb el quart, perquè l'Alacant va empatar, el uh -huh. Sabadell i la Madalona, que són primer i segons, també van empatar, la Cullà també va empatar, per tant, eh, jornada propícia pel per Sant Andreu per retenir estatges, i tothom va a alta, vull dir, no, no podria anar gaire millor aquesta setmana. Doncs esperem que continuïn amb aquesta bona ratxa, no? Bé, eh, que, bueno, ara era important ja consolidar les victòries a, a casa. I són dues, dues seguides a casa, tot i l'empat de la setmana passada, que començava ho va estar bastant, bastant frustrant, no? perquè va ser un partit molt dolent. No. En aquesta ocasió es torna a guanyar a casa, són tres punts més, i a més en un partit, en un partit bo. La prima de la veritat diríem que, que no, perquè va costar molt, perquè en Terol estava molt bé en contra darrere i va demostrar que tenia jugadors al defensa que tota l'estona s'imposaven el sabatiu de Sant Andreu, però, uh -huh. la zona de veritat, va ser boníssima. Eh, potser els millors minuts de joc de, de fa mesos del Sant Andreu a, a casa. Especialment amb Lluvet, com dèiem, però uh -huh. també Migueles, en Matamala, que va estar bastant bé, li ha faltat, com sempre, el, el gol. Van viure un xiu al pal, que ha propietat després Lluvet per marcar el segon gol, però també també Matamala. En general, l'equip va fer un bon partit. Uh -huh. Són tres punts i ara toca visitar el camp de l'Alacant, uh -huh. un camp eh, complicat, perquè l'any passat eh, l'Alacant jugava al Rico Pérez al uh -huh. camp del camp de l'Hèrcules que és un camp doncs de primera divisió no? un camp eh, que feia goig escenari uh -huh. tots ara jugant amb un altre camp que diria que no acull ni a 3.000 persones que és eh, un camp d'estat mal malestat de llispreta fatal i uh -huh. llavors aguantant la xorra de la premsa la que costaria més del, de l'habitual perquè el camp era, uh -huh. era això una mica una mica de ser mundista no? És a dir que aquest cap de setmana l'Alacant que ens espera no? Sí, i l'Alacant, això, un, un conjunt que, no, que també està dins nosaltres. Tenim dos, punt, dos puntets, per tant, uh -huh. en cas de que guanyéssim ja el passaríem. Ja seríem enrere un dels rivals per, per la guardaplaça i tant de bo no, no, no, no canviïs la cosa fins al, fins al final. No? la can passéssim i ja no haguéssim de preocupar-nos més per ell. I en el que fa a les altres disciplines esportives, com ho tenim? Bé, quant temps abans el futbol que va guanyar la muntanya s'ha zero, amb el mes nou, per tant, continuen a la part alta de play-off, però sí que ja porten un jornada sense guanyar. Després, uh -huh. en Guatapolo, el masculí va perdre per 5 a 8 contra el Club Esportiu Mediterrani, això en els homes, i en uh -huh. les dones, victòria agoltada per 21 a 6 contra l'Alcorcon. Molt bé. Continuem amb bàsquet, victòria també de les noies de l'Aixan Andreu per 49 a 32, amb els recanvis gaudí mullet. Uh -huh. I fins aquí fins aquí tot. Per tant, les noies bé, els han de Guatapolo no tan molt bé, doncs esperem que aquest cap de setmana sigui també doncs, acompanyi els equips de Sant Andreu els el resultats. Esperem, esperem així, no? Seria molt important sumar els tres punts a Alacant. Can. La veritat és que ens trauria un pes de sobre, no? I, i ja potser sí que... Ja, ja ens encarrilaria una mica més cap al, al lloc d'ascens. Ja soliria en passada de quarta... Sí, de la, la quarta plaça estaria ja a tocar. Vam ara... Diria que el líder té 49, per tant, estem a 6 puntets del líder, que, no, que fa una jornada se'l teníem bastant lluny, no a més de 10 punts, no? però sí que, per sensació, ens veiem que mai podríem assolir el lideratge, però queden unes quantes jornades i tot, eh, tot, tot és possible, tot pot passar. Uh -huh. Doncs esperem que vagi tot molt bé i que aquest cap de setmana doncs, funcioni la cosa, també. Esperem-ho així, Jordi. Vinga, molt bé. Vinga. Doncs ens Adeu. trobem la setmana que ve. D'acord, bona vegada. Vinga, ve. llavors. Adeu. Adeu. Molt bé, doncs nosaltres que continuem amb el nostre programa d'avui i ara ens n'anem ja directament cap al que és la nostra habitual agenda perquè volem conèixer doncs, quins són els actes, quines són les activitats que es realitzen els diferents barris de Sant Andreu i que probablement doncs, aquella gent que ens estigui escoltant ara mateix doncs, tingui interès doncs, de poder anar a algun d'aquests actes. Abans però us recordem les nostres vies de contacte, el 3, 345 64 54 i també el nostre mail que és informatius arroba rtb baixa dues vies, dues, dues, dues contactes doncs perquè vosaltres us eh, pugueu dir la vostra eh, tota mena d'opinions, dubtes, dubtes, queixes i suggeriments. Exacte, això el que diem cada, cada dia. Doncs ens n'anem ara amb una exposició, una exposició que precisament acaba avui, que es diu No hi havia manat i ja l'enyoraven a la nau Ibanof. La nau Ibanof al carrer d'Hondures número 28 us ofereix fins avui de 5 de la tarda a 9 del vespre l'exposició de fotografies No hi havia manat i ja l'enyoraven, d'Agustí Humbert i Mada Llorenç hem llegit que Ernest Hemingway va escriure «No hi havia anat i ja l'enyorava», una magnífica definició de la malaltia coneguda com el mal d'Àfrica, que fa referència a la sensació de nostàlgia de qui ha visitat l'Àfrica i desitja tornar-hi. En ser a casa i contemplar les nostres fotografies a la pantalla de l'ordinador, vam començar a sentir aquesta beneïda malaltia. «No hi havíem nat i ja l'enyoraven», avui de 5 de la tarda a 7, en l'entrada és de franc. I si voleu gaudir d'una altra exposició i traslladar-vos per un moment a Los Angeles, doncs podeu fer-ho a través d'aquesta exposició que porta per nom Los Ángeles, història d'una ciutat a La Maquinista. La botiga FNAC de La Maquinista, el passatge a número 2, us ofereix aquests dies de dilluns a dissabte de 10 del matí a 10 de la nit l'exposició Los Angeles: història d'una ciutat. A propòsit que Los Angeles va ser la ciutat convidada de la Fira Internacional d'Art Contemporani Arc al 2010, Fnaki Tachen presenten en aquesta exposició un homenatge fotogràfic a tall de fascinador viatge al llarg de la història cultural, política, industrial i sociològica de Los Angeles, un resum de l'aparició i expansió de la polifacètica metròpoli de com i per què va arribar a ser el que és. Doncs això serà l'EFNAC de la Maquinista i ara parlem del Carnestoltes perquè ja el tenim a tocar i eh, hem de parlar en concret de l'espectacle infantil Diversions al centre cívic de la Sagrera La Barraca. El centre cívic de la Sagrera La Barraca al carrer Martí Molins número 29 us ofereix avui a dos quarts de sis de la tarda i dins les activitats del Carnestoltes 2011 l'espectacle infantil Diversions a càrrec de la companyia Pus Espectacles. Ballaruca pels racons, confeti i alegria. Diversions per cantar, petits i grans. L'entrada és gratuïta i hi ha aforament limitat. I una altra exposició, en aquest cas fotogràfica, ens parla del primer festival de cultura urbana Trinijam.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 I a poc a poc anem descartant alguns dels actes que us hem anat recomanant durant totes aquestes últimes setmanes. Parlem ara de Liberar, que és la primera mostra creativa de les biblioteques de Sant Andreu. Les biblioteques del districte de Sant Andreu volen engrescar els veïns i veïnes dels nostres barris a deixar ne la seva imaginació per tal de construir entre tots una mostra creativa entorn a la lectura i tindrà cabuda qualsevol manifestació artística i podrà participar tothom de forma individual o col·lectiva. Les biblioteques, al llarg del curs escolar i fins al 31 de març, aniran recollint les vostres obres i es donaran a conèixer a través d'aquest blog. En aquest blog també anireu trobant idees al voltant del tema triat, així com bibliografies i diferents recursos útils. Durant els mesos d'abril i maig, les biblioteques de cada barri exposaran les creacions que hagin rebut durant tot el curs i participen les biblioteques del Bon Pastor, Garcilaso, Ignasi Iglesias, Can Fabra i la Sagrera Marina Clotet. Molt bé doncs, Com veieu, teniu diversitat de biblioteques i de, i de jocs per doncs, poder participar. Doncs També podem dir-vos que tenim, si no teniu l'oportunitat de poder escriure o o captar totes aquestes iniciatives que us anem, eh, us anem explicant avui, doncs eh, teniu l'oportunitat de poder rescoltar novament a través del nostre blog, que és totunpoble.blogspot.com, o anar a la pàgina web de la nostra emissora, que ja ho trobareu escrit, doncs, quins són els principals actes i les activitats que realitzen els nostres barris. A la nostra web, dir-vos que és www.rtv-xfm.com I ara ens en anem cap al Centre Cívic de Sant Andreu i trobem una exposició que porta per nom l'Andar. Al Centre Cívic de Sant Andreu, al carrer gran número 111, us ofereix aquest mes l'exposició que porta per nom l'Antart, que es tracta d'un moviment artístic sorgit als Estats Units on l'art fa servir el medi natural com a mitjà de creació. L'exposició la podeu visitar els dilluns de 4 a 10, dimarts, dimecres, dijous i divendres de 9 a 2 i de 4 a 10 i els dissabtes d'11 a 2 i de 5 a 10 de la nit. L'entrada és gratuïta. I encara tenim més coses, com per exemple al centre cívic de Sant Andreu, que us ofereix No demanis peres al C. L'aire respira feixuc. Avui les llambordes nodreixen el crit mut d'una terra sàvia cansada de tant donar frid. Ara les soques resten extenuades. De les roses d'equilibri ofereixen els dits el vent somiant, que el mitjorn els portarà a la flaire d'una nova era. Però mentre no arriba el viratge, què et sembla si comencem a bufar? Dins d'aquest cosmos carregat de baixos el col·lectiu Paral·lel Dansa, amb els elements com en un espectacle de botó, posant interrogants a l'existència humana i convidant el visitant de l'interrogant a sentir, obert al Centre Cívic de Sant Andreu, fins al 5 de març. Doncs Ara el que farem serà escoltar una mica de música, perquè el que volem després és aprofundir amb d'altres activitats també relacionades amb els nostres barris, i això doncs, ho farem després d'escoltar aquests minuts musicals. Recordar-vos que esteu a la sintonia de Ràdio Trinitat Vella des del 91.6 de la l'FM i que esteu escoltant el programa Tot un Poble. Ara fa, escolteu una mica de música i tornem tot seguint. Sota un riu jo l'he de creuar pot començar el meu viatge no em vull perdre'n'ho i hi ha un camí dia de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda tot un poble a Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs nosaltres continuem aquí en el nostre programa i ara parlem de NYCBSN SGR que vol dir tot, tot això, doncs female urban perspective arriba al centre cívic de la Sagrada. Amb motiu de la Diada de la Dona Treballadora del 8 de març, el grup Fotosagrera, ubicat al centre cívic del barri, ha organitzat una exposició fotogràfica realitzada sota la perspectiva de la mirada femenina. Les dones, que formen part del grup Fotosagrera, han volgut plasmar una visió femenina de dues grans groups, Nova York i Barcelona. La inauguració és aquest dimecres, 2 de març, a les 7 de la tarda, al centre cívic La Sagrera, carrer Martí Molins, número 29, la inauguració de la mostra New York Barcelona Sagrera Female Urban Perspective. L'entrada és de franc. L'exposició estarà fins al 25 de març i l'horari és de dilluns a divendres de 4 a 9 i els dijous de 10 a 2. Molt bé, doncs hem de dir que l'entrada és totalment gratuïta, per tant aprofiteu aquesta exposició per gaudir-ne. I també anem a parlat d'una altra exposició que aquests dies ja us en hem parlat bastament, però que evidentment doncs, volem fer-vos memòria és l'exposició i projecció del vídeo Memòries del barri Congrés Indians. El casal de barri de Congrés Indians al carrer Manigua número 35 us ofereix cada dia de dilluns a diumenge fins al 31 de març l'exposició i projecció del vídeo Memòries del barri Congrés Indians. A través de fotografies i del testimoni de veïns del barri coneixerem el passat de Congrés Indians, recordarem vells temps i ens deixarem endur per la nostàlgia. Els horaris de visita són de dilluns a dijous de 5 de la tarda a 8 de la tarda, dissabtes de 10 del matí a 1 del migdia i de 5 a 8 de la tarda, i diumenges només al matí de 10 a 1. Els horaris de projecció del vídeo seran dimecres a 2 quarts de 7 de la tarda i dissabtes a les 12 del migdia i a 2 quarts de 7 de la tarda. L'entrada és gratuïta. I encara ens queden algunes coses per comentar-vos, com per exemple la que forma part del cicle l'aventura de conèixer exposicions amb l'exposició fotointerpreta la duració a Can Fabra. El Centre Cultural Can Fabra del carrer del Segre número 24 us ofereix cada dia de dilluns a diumenge i dins del cicle l'aventura de conèixer exposicions l'exposició fotointerpreta la duració de Paco Herrera, fotògraf. L'horari és el següent, dilluns, dimecres, dijous i divendres de 10 a 9, els dimarts i dissabtes de 10 a 2 i de 4 a 9 i els diumenges de 11 a 2. Dir-vos que l'entrada és gratuïta. Encara ens queden uns minuts per comentar-vos que ahir es va inaugurar el Centre Cultural Federica Montseny a la Casa de les Aigües de la Trinitat Vella, amb la qual cosa, doncs si voleu, demà teniu l'oportunitat d'anar fins al... El... El, el, el, el lloc és el, la sala Martí-Lumà del Plaça del Rei sense número al Saló del Tinell i demà a les 12 del migdia doncs el Museu d'Història de Barcelona celebrarà la roda de premsa per presentar l'exposició La revolució de l'aigua a Barcelona, l'aigua corrent i la ciutat moderna 1867-1967 i, evidentment, doncs, podreu gaudir d'aquesta exposició acostant-vos al Saló del Trinei, dir-vos que la revolució de l'aigua a Barcelona, l'aigua corrent i la ciutat moderna, doncs, és produïda pel Museu d'Història de Barcelona. D'acord, doncs arribat a aquest punt, nosaltres que ens hem d'acomiadar a tots vosaltres, donar les gràcies a Mireia Gutirrez per la seva presència avui en el nostre programa. I també a Cristina Suïni, moltes gràcies. Bon I evidentment, com no podia ser d'altra manera, a en Xavi Álvarez. Doncs nosaltres que ens acomiadem, us, re, us emplacem a demà a la mateixa hora, així que passeu una molt bona tarda.